аж по плечі рудувате волосся, сухарляве обличчя, обсипане вуграми, прямий тонкий ніс, на середину якого сповзли темні окуляри, кивнув нам головою і нахилився до Маримана. «Пилиповичу, це правда?» Михай сказав, що Нельку, ну там, Москверику, правда, правда, якийсь гад її, це саме, а тоді показанку дав. "Йо." От тобі й його, хоч книгу пам'яті заводь. Ти не дуйся, Леон, що не наливаю, а звався тютілька. Сам на хвісту пав, ось о, кивнув на мене. Мужик виручив. Ні, Леон головою розкидав по плечах рудуваті пачоси. З мене досить, та й вино якесь нікудишнє сьогодні завезли. Я куксус тютілька хмикнув, взяв пляшку, повертів її в руках. А в нас нормальне, це тобі таке попалося, щоб жлобом не був. Ох, ти вирадок, коли це я жлобом був, га? Прийдеш до мене з простягнутою рукою нафіг пошлю, піде раз горбатий. Що? тютілька зірвався на рівні. Класмасове крісло впало на бетонні плити. «Що ти сказав, вишкрибок? Ану, Натахо, пересядь! Я зараз цьому кротові корекції зору зроблю, щоб тютілька в тютільку бачив, падло!» На місце полевічому рикнув Мриман і схопив за горлечко недопиту пляшку. «А ти, Леон, шуруй з Віціля!» А то я із вас обох виш хворок вироблю. Тільки підняв крісло і важко сапаючи сів за стіл. Насипай. Леон сплюнув, поправив сумку і злегка, накульгуючи, подибав до виходу. Він сутулий голова виросла в плечі, але в його поставі відчувалася сила, і з таким краще не зв'язуватися. Ну що ж, подав голос я, дякую за компанію, ще якось зустрінемось. У тебе телефон вдома є? запитав тютілька. Нащо він тобі здався? У ментовку позвони, нехай розберуться, хто Нельку перешив. Нам краще навстрявати, тут таке діло затягають, чого доброго, що й мокруху на нас повісять щоб справу швиденько закрити, мовляв, свої ж і пришили. «Ти, може, сам лягавий?» очів тютюльки, гострі і холодні, як метал на морозі. За такі слова сядь!» стряв Мориман. «У нас ще випивки море, весілля можна гуляти. Нема настрою, день якийсь паскудний, а ти далеко живеш». Перший раз бачу. Але на останній я дав Натасі дві сигарети. Вчора тільки перебрався з болоні, Тепер тут житиму. Ще здиваємось. За рогом кафе я зупинився, присів і поспішно розшнурував туфлі. Як вони мене вимучили. Пальці затерпли не поворухнути, стопи набрякли, підошви гарять. «Хай йому грець. Я зняв туфлі, жбурнув їх у найближчий кущ і почимчикував тротуаром босоніж. Добре, що асфальт ще не встиг охолонути. Серпневі ночі холодні. Лежу, ноги на невисокій спинці канапи, відпочивають, Правду кажуть, що за дурною головою і ногам нема спокою. Тож їм сьогодні дісталося. Намучились, настраждались бідолашні. І все через те, що бракує клепки в голові. Є ж кросівки, кеди, так ні, подай пану письменнику кутувки. Перед очима стоїть волохатий лаписько, що стискає горлечко пляшки. Мариман 마르만...